The Moron Show, Show with Antonina and Christian Whoa. Greta Van Fleet på Pirate Rock och jag tänkte att vi skulle börja med en ny liten grej att jag ska ta fram fakta om saker och ting som man kanske inte alltid har så bra koll på. Du ska väl lära mig lite ett och annat eh, om saker oh. som jag inte har så bra koll på. Så kan man väl säga. Ja men så kan man absolut så kan man säga. <laughs> Just nu så har man ju ett störmoment moment där hemma. Det är inte bara bananflugorna som har kommit till liv utan även de vanliga flugorna. Det är ju ett rent helvete emellanåt, kan jag tycka. Har ni det hemma nu, mm. eller? För vi har en eller två vanliga flugor ja. ja, som bara flyger runt sådär. Men båda har jag tagit med händerna. Har du gjort? Ja, jag är värsta karatekull. Jag är alltså. ganska bra på att fånga bananflugor med händerna, men inte de vanliga flugorna. De Nej, för är de är ju liksom. Ja, ja, visst. Ja, jag, jag, jag, som tur är har vi inte en enda bananfluga, men... Ja, det var ju imponerande faktiskt Annars mm -hmm. får man ju för sig och göra bomber Ja, precis så, så blir det riktigt bra faktiskt Men här är faktiskt lite fakta som du inte visste om flugor De föredrar vätskor alla dagar i veckan Vadå? Att de föredrar och livnära sig på vätskor istället för fast föda Ja, ja mm? Jag kom på mig själv att jag aldrig någonsin har tänkt på vad en fluga vill ha <laughs> Så att, jag blev så här aha, aha. <laughs> eh, Och eh, De smakar med fötterna Människans smaklökare sitter ju mitt i munnen Men hos flugan är det lite annorlunda För då sitter de alltså på fötterna Precis som hos fjärilar Det har jag faktiskt hört, så den kunde jag Jag hade inte kunnat plocka fram det ur uh, Minnesbanken, men nu när du sa det Så just det, mm. det där har jag allt hört Ja Oj. Eh, jag missat. Ja, du missar pang. Eh, Husflugor bajsar. Ja, men det, det snackas det ju och ofta. Och rätt också ja. faktiskt. Att man har, eh, vad heter det, flugbajs på fönsterkarmar och sånt där. Mm. Kan man hitta liksom. Jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Men... men man tänker nog inte på att det är det, att det är så litet. Det ser mest ut som damm eller någonting, men att... Jag har ja, hört det också, ja. Det står ju typ så här att de bryr sig inte direkt om vart avföringen hamnar. Nej, det är väl klart att en fluga Nej. inte åker till toaletten och sätter sig och skiter. Men tack vare att de lever på en vätskebaserad kost så är resultatet då att deras matsmältningsprocess går väldigt snabbt. Och därför så blir det väldigt mycket Kan du åka rätt uppande. igenom flugan i ett svep? <laughs> det kan In i munnen, ut ur röva. <laughs> Flugor kan gå upp och ner. Men det visste man väl säkert också. De kan ju gå åt alla möjliga håll och kanter. Flugge kan gå upp och ner. Att de går baklänges blir det ju då. Eller hur? Nej, det är upp och ner det är det ju. Upp och ner. Vad då baklänges? Det här är säkert ingen, ingen större nyhet för din del. Eh, alla har vi nog eh, sett flugor som kan gå i alla riktningar oavsett om det är horisontellt, vertikalt eller till och med upp och ner. Mm. Anledningen till detta beror på att de har små, små hårstrån på sina fötter som producerar ett klisterliknande ämne bestående av socker och olja som gör att de i princip kan gå hur som helst. Ja. Mm. Men annars kan de ju flyga så de skulle ju kunna sväva upp och ner ja, det den ja, vid en, en fönsterkarm. <laughs> så att de löser ju det på det mesta. Eh, sista grejer här ja, sista grejer. om, om eh, då, helt enkelt som vi pratade om här är ju fakta som man inte visste. Och det är det, eh, Om du trodde att det bara fanns en flugart till Sverige så har du fel. Väldigt fel. Bara i Sverige så finns det nämligen cirka 4500 olika flugarter. I världen över består det av av cirka 100 000 olika flugarter. –Va? Det är sjukt många flugor är. det! hade jag faktiskt. Eller att det fanns fler än den här som du pratade om förut, den här husflugan, mm, den här vanliga. Mm. Sen finns det ju bananflugan, sen finns det ju de här som är eh, ute vid eh, vad heter det, stall och sånt där. Den finns ju en annan typ ja. av flugor. Så det förstår jag ju. Men hur många sa du? 40 000? Nej, 4 500 flugor i Sverige. Jag har nog bara sett tre av dem. Jag, har nog jag kan ha blandat Fyra. ihop dem. Undrar hur många man har sett. Om man ändå har sett ett par hundra stycken <laughs> olika. Eller om man bara har sett tre. Det får bli det nya istället för fågelskådning så blir det flugelskådning. Ja, såg du det. Förresten får komma till något helt annat väldigt fort på nyheterna så att jag kollar. Då var det någon fågel som de trodde var utdöd som de visade på nyheterna. Och det var ju fullt med folk som var där och sprang och stod med sådana stora kikar och allting. Och de blev ju inte givade. Och det var nästan så att folk grävde över att den här fågeln fanns i Luleå eller vad det var skitfina bilder Men, äh, inga män, jag ska bara säga det, det var så fina bilder jag tänkte att det skulle komma fram till att den faktiskt inte var typ Nej, nej, man fick se den och vi oh, trodde ju inte att den här fågeln fanns och det var så fint jag satt på. Oh, nu mår jag gott nu mår du gott Ja,